Поет-модерніст взяв тоненьку брошурку і сказав поетові-радикалу, «А ви знаєте, Тараси, я вже мав змогу знайомитись з вашими віршами. Вони ходять, як казали би, у 19 -му. столітті у списках, а тепер у комп'ютерних плитках. Я би сказав, що ви – надія і майбутнє нашої поезії. Дотепер не можу забути ось цих ваших рядків». Народе мій, ставай на шлях до храму, збирать каміння наступає час, історія свою дограє драму, офіри вимагається від нас. Як це глибоко, як зворушливо. Ви надавайте, надавайте, Тараси, і панові Вацлаву теж. Драматург, абсурдист, неуважно гортав подаровану сам брошуру і, завваживши, що поет Тарасенко приніс ще одну пляшку гетьмана, сказав. «Та що там говорити? Вірші ваші, Тарасе, сила!» Особливо він нервово перебирав сторінки і нарешті прочитав. «Народи мій, ставай на шлях до храму збирать каміння, наступає час, історія свою дограє драму, офіри вимагається від нас». «Чи не майбутній Шевченко?» – спитав він, лукаво примружуючись. «Тарас Григорович», – погодився поет Барабуленко – і випив ще чарку горілки Гетьман. «Що, ще раз?» – спитав Теофіл Левицький Назарія Кравченка. «Ще раз хрест на гору цицину нести». «Так, але спочатку я маю ще раз прийти», – поважно відповів Назарій. «Через сто років». «Це ти натякаєш, що твою справу продовжить твій онук чи правнук?» «До речі, про онуків. Досі до тями не можу прийти». «Як я таку сенсацію прогавив!» – заторохкотів, підійшовши до них автовізій Саміленко. «Я про тих зухвалих онуків Святослава!» «Візі, ти що, дурний?» – обірвав його Назарій. «Який онук? Що ти мелеш?» «Це, щоб мати онука, треба спочатку сина сотворити, а для цього треба жінку пізнати». «Логічно і дуже мудро» зазначив, підійшовши якийсь кудлатий батярського вигляду хлоп у майці із зображенням Назарія Кравченка і написом «Нову заповідь хочу дати вам, а може і не дам». Павло Галілейський, мій апостол, відрекомендував його Назарій і продовжив «Жінку тобто мати треба, а де ти в візі бачив пророка жонатим?» Мухамеда бачив», – швидко відповів автовізій. «Так тож сарацин», – кинув Павло Галілейський. «Тому візі теофіли і народи український, якщо маєш вуха, слухай. Через сто років я знову прийду, без різних там онуків, прийду і все. Знову народиться десь між 24 грудня 2056 і 7 січня 2057 Кравченко Назарій Саватович Бо... А може вже почати проповідувати? Ще не пора, сказав Павло Ще є тверезі До речі, про онуків гнув далі своєї автовізі Якщо я онук, то мусить бути батько Це ти правильно зазначив Назарію Тому я собі думаю Хто отець там тих онуків Святослава? Як хто? Патетично виголосив молодий професор-літературознавець Іван Стилос «Народ! Тоді мати українська ідея!» – додав Теофіл Левицький Молодий професор не вловив іронії в Теофілових словах І в знак солідарності міцно потиснув йому руку Мовляв «Я з тобою, брати-патріоти» Але шкідливий автовізій не вгавав все-таки, на мій погляд, ці хлопці не зовсім вдало назву для своєї організації обрали Його вступили цікаві до політики, ще не зовсім п'яні митці Мені здається, що вони не онуки, а радше сини, провадив далі автовізій Сини, сини, закивали небайдужі, сини неньки, отожбо, бідної Що бідно, то бідна, підтримала автовізія громада, України України. Тому пропоную таку назву – «Сини неньки бідної України». Ще не зовсім п'яна публіка заплодувала. Автовізій чемно розкланявся, зробив паузу і сказав – «Скорочено СНБУ».